displays. -no. Good morning. Good morning. Good morning to you. you. Mirë mëngjes e mirë se vini në klubin e mëngjesit këtu në Valle dhe radios komëtare Klab FM Good morning, mëngjesi Mirë mëngjes më Përkëtimi, vazhdo, folë ti se onë të përkëtej të bëjë shqip Hello everybody Përshëndetit të gjithve Po flet altin sula i zonja Zotrin në ndërkoj që Oltareka Oltareka thuaj dhe ti ti shka turqisht ose Të gizel Shtu, shumë pukur, tha, jo I përqenë, i përqenë studio Përqenë studio Uh -huh. Shumë mirë Shtu uh, Jemi me dy miqë ndërgomtar Dy turist të huaj Që kanë ardhur për të vizituar Vendin ton janë dy ndër dy milion e Kusur turist Po shkoga disa për i këtyre Syresh Në fakt Ishte një logarin në Facebook Jo, në Në do shtë ashtë dhe në Facebook Po ishte në Youtube mm. uh, Nduk si e si shuaj tjera në të deja Po të shka e kësa e natyre Dhe ishte si një loj Uh, po themi agjencie e re mediatike diçka nuk e di fare askush është uh, që bën ata ashtu por kishte dalë me një vox pop ishte një vajz që kishte dalë uh, në shënjën skën e, e Skënderve dhe pyetur të huaj se si u dukej në Shqipëri dhe uhum. si u dukej ë i... u dukej më çka domethënë përgjithsisht çka ishte uhum. ishte përgjithësi pra ishte qo, pa nuk ishte nçgum shumë domethënë po fajt mi Les Kipëria Kipëria Kipëria Kipëria Shójë, njëra përksyre pra. Njëri përksyre tha, "Keni shumë për të bërë." Normal. Zonja dhe zotrinj tha, sepse në rrugë mbaher, tha, era era puset, domethënë se paskan censuruar kësaj. Jo, po ishte parkeshte që era mirë. Keni lëndca rupa pastruar e pas sistemuar. Pas pastruar. Ato rrugët nga një në ditë, nga një në ditë. Aha. Ku pas ka kaluar edhe ky? Po, po. Se të gjitha rrugët ne kemi gjoxha mirë. Jo, pse ishte bërë shkëlqyshëm kjo rruga e siçojt rruga e pasalinqëve. Rruga Denda ja, okay, e liçenit, domethënë, rruga e Kosovarëve. Apo. Jo, jo, kjo rruga e liçit është teatra. Se ditja e rrugës, se s'ka as të dy rrugën këtu. Rruga e Pasanikëve është te nga ambasadori Treshit, edhe Aha. Me radhë që del andej nga nga parku i liçenit, po hyrja tjetër, e ekonomikut është. Ëh. Ës kam qenë. Po sikse si shkosh ti atje zotrisë të gjunjëj me çifte. Tim baner që lart se si. Sa po pa një plebe. Nese dhe ato i probleme katonarësht Por dhe me thënë Dhe me thënë që nga një rrugë në dit pra Nga një rrugë në dit, nga një punë në dit Unë me ndojë se tirana do të bëhet kështu Për Popo. 400 vjetë Por bëhet Sot nuk hyba në tarazi ishte ashtu si shta shumë Në është thjesht që është e hargjimin të ujtë nga depozita Ska ashtu pompa, pompa pom bash në regullë E kam, kam si shpirt pompen Po. është italionë më duket Ose një farë një e që të pojë Për dorë është blerë Siq ma shqiti ustaj e ke për e sushaj më ta Unë po të ashesë unë të kujdesem Meret për dorë me tha Se s'ke që do mund të blesh të re po për qarë Njësaj Dhe unë si puri menë që me thash mire e ke Edhe kështu uh, por, uh, Do t'i që qëlloj ajo Do t'i që qëlloj mirë që është super uh, Por më thanë në dje e se Arsuj apë se Pa ot Arsy, po. A... <laughs> si junda dicioni Lori për përfitet e ulën. Pa buzhurm. Pa buzhurm, po, më shumë. Në si dim të të gravitetin. Gjithë ligjet e fizikës. Po, më falni edhe për vonesën. Ajo s'ka gjë, është. Uh... Nuk kanë si Lori, asnjë problem. Lori. Je brenda si kushtit. Nuk ton diam fare. Sa tieni kusht? Sa është, po 22. Du... Në kusht lejohet Lori, në kusht. Po se vjen 7 tor. Ej la. Ti të vonohesh. Hapu vë. Hapu. Hapu më mirë vetë se sa hapim ne. Hapu dera kryesore atje. Të drogni, hapën vetë fakt, është magjia e ndjesorve zonjes sot. Na njohin, na njohin, na njohin. Se më njohin ato? Mhm në çdo gjithë vitë saktë. Ja, saktë do të them. Endjë. Ma kujto me mash, këto. Së zgjiste. Po. Kjo që e quaj të ke demokracia. Ja hap dera për të gjithëve. Po. Shumë gjerësi që hyn në rolin e dhuar në T. Në... <hë> por uh, por është një vend për të gjithë. Siç është një emision për të gjithë klubi mëjtesi zonë zotrin. Sot në mëjtes datë 21 ditë mërkurë. Aspekters. Jo, ja, s'është, s'po njerzit bëqen në qytet. Pa, vajtë ba, bash. Ba, ba. Duhet të ndjeh për shkakun që kam parë qytetin plot me italian. Oh. Pa, plot me italian. Erdhën se do janë hapë ato tash. Jan hap centerat, dy punat e. Jo, por çjo pensionistët italian për shemb, ta ishin vjetër këta që parë këtu. Po unë këta kalojnë mirë. Kan bler gjithçën, a kupton? Plus janë ashtu. Po kishin fuqi akoma të bënin. Kush? Po jo, nuk kishin asht vjetër o them pensionistë të rinë, sa po hyrë në pension. Gjashjetat. Edhe nuk e ti që ishin të shpërngullu në Shqipërit, jeshtë po kalonin rrugës ati. Ku është bërë, aty te lage ime, për kësutë, të lagerime, shpërë kështu, do t'ishtë talisht për t'jërë. Sërëzishtë? Oh, bo, bo. Marë në shesh, përshëmë se ku përshpërnë. Do transferojmë ambasadën ati. Ty dhe kemë okay, me Gjusepe, me pe pe me guido ca ka... non e di lloj lloj Antonio e edes propozu te rruges tia bin Garibaldis. Uh, dhabin... si so... <laughs> jo Garibaldis ja vjen dot. Na vas Lori. Madha. U na bëjn Madha, kedah, kedah. Si chiama Bilal, non so. Io është po flas për rrugën kryesore atje, Lori që është uh -huh. dëshmorët dë okay, okay. si e 4 shkurtit. Oke, oke. Ose siç një ndryshë heroide. Li 4, 4 Febbraio. <laughs> <laughs> Eksthu. Që që do thotë italiani mod, do më thonë në Tiranë që ka blas italianin. Po. Mm -hmm. <gjohet> po ajo kusht. Por edhe kur sipë biçikleta. Është bërë me kursi biçikleta. Me është bërë me kursi biçikleta, apo kusht i kave disa francezë. Tur de tour de tour de Gironde. French, Hollandez. Francezë holandezë që plotat janë kësu, me çantën në shpinë. E kanë patalljen. Është thjesht rrin aty. Diska është shmrekulli. Kan atë ndëmijën e kursive. Djem për shembull në ndëmijën Derivon tek Shesh iri që është bër aty tek turbina. Se ah, namëse lokale aty interesan aka për ditën jonë. Pse? Po qeshni me zotlar. Po qeshni me zot shumë qlar. Oh, po po. Po kënaqeshim. Ora kishte 12. Po luaj teatër aty? Jo, jo, po. Po përsërit prova, prova. Po kishin, ëh, pse po bërtisnin, ne po qeshnim. Po sheshi jonë. Ana për ditën nga balkoni sipër. Ah, kishte familjarë. Jan banorët aty, po pra paske familje sipër. Çudi më. Po seziste. Po vimë ju qeshët spozi. Qeshëm, qeshëm. Ocina, të rindërtonim tani. Lëreni këtë ta lënë këtë histeri, po na flisën vetëm në tretë. Dhe uh -huh. ajo s'na shkon dhe se arsi, dyndja, e kam, por uh, ne nuk është jo, në, se edhe ulëm me ikën pasat po. Dhe mirë që s'u hodhin në kopë. Jo nuk na vënë kopë. Si, po mund më kishte thënë, hey, lutem, më ke pasur munda ke pasur mundësi të thënë që xheshin pa pasur nevojë të bëhet. Po vajzi si si jeni duke u largë jo. Ja, kishte një lloj se ka parë kështu ka thënë drama këtë. Po kishte një fill dramatik, Altin që un ka mbështynë se ka lidhje me turbinën si gjë. Mm, atë më kupton sa, sepse ajo flisë sigurisht për një audiencë. Le ta lënë pra këtë zhurmë. Ta lënë këtë zhurmë. Ç'është këtë zhurmë këtu? Ka familjarë edhe këra. Ta marrim veçëhisterizmin tyre, nuk është i planuar. Nuk është i planuar zonja e zotrinj. Kush më vërtet tani? Kush më vërtet tani? Ora është 12:00 natës. E t'i që i t'gjohën e t'u, a, oke, kamë në e, Obljen, duke t'se kam i Moza Amet i Shpina t'u, Moza, o, a, jo, ishte... Apo dhe e kështë një, Ishte peshmerën, mm, peshme nëse mund të thengë, Nga silueta. Pëllasë dramaturgjike. Po, në fakt, ato janë jan shqetsuar bolë dhe mundë se me punimet atyë, që s'kam... Po, dhe punimet atyë, po. Dhe punimet atyë, më treguan se kur ishte inauguruar turbina, janë satsunat e që i gamë shokë, Ka njëri nga ato dëqanë të vetë. Qëshor më duket son inauguruar. Unë nuk, nuk e pyete se kur është <të> inauguruar, por më trequan <të> ja, ja, se kur ishin inauguruar këto, në Qëshor pra, pra. <të> <të> Vjen Zoti Rama atje për ta inauguruar, për <të> ta inauguruar, për të preshiritin. Për të preshiritin, mm. siç i thonë, domethënë gjithë këto që janë merren me këto. E ke parasysh është, është një parazit që rrit zonrat e këshu, siç quhet shiriti. Shiriti, shiriti po. Duhet ta presësh këto në mënyrë që të jesh i shëndetshëm. Po. Por kur Turbina fron shkoi për të preshiritin, ë takë që një mirakël. Sepse banorët e këtij pallati që janë ngjitur atje për vite me radhë kanë pasur një dierrin shumë të shpifur. Ëh. Po është balkonëve të tyre që shërbëntë gjithashtu si praktik shumë e mirë për për të thënë këto veshësh, letra të vogla dhe lloj-lloj sendesh të kësaj natyre, të cilat vijuan të ishte ishte të bien në rregullisht. Për të bërë si pjesë e jetës së anijës. Po, edhe mbasi aty u bën një shesh i bukur pjancë dhe por sa ata kanë përdorur këto bodrumën si të veshme shkallë që zbrit brenda tyre. Lokalet, që hmm. që në bi lokalet, vazhdimisht binte dhe Si shenë vënë akumas, tendat, asë që se që shka është Dhe ullën të rama mu aty ku njëri vazhdimisht <laughs> Serjës Idhë po. dhe ledra, e shuka, e lëjë, lëjë, <laughs> lë, gjerë ja. Po e kam përta dhe um, Jo, nuk dodi atë ditë Por uh, ishte, dhe më të më vendi që se gjoti Për të merrin e këti kamariri që e dinte Se ku binin në to Ishte të oh, speaker ishte atë dhe <laughs> Po, era ai që doli rindi më shkallë, بسaj për të bërë ndonjë gjë këtu me tre hapsh. Për ta për ta <laughs> shmangur në ajër. Oh, oh, oh. Linus, a kujon se është shuar? Ekso. Çi jemi më në gjesshë të gjithë, do të na ulni zërin kur jeni prosht balladeve sepse sepse ia vlen. Ëmësëver po, është tolerohet. Edhe teatra që mund të rrini edhe më gjatë. Po mund të rrini edhe më gjatë, po s'ri, po sa ato janë. Së s'ka fluar akoma Unë këtë opcionë kisha që Kuj po flion Së s'ka kutim të ajeti të fëtot Të fëtan dhejë mërë që kërë A i gëmë E këshu i gëmë A i në dajë mërë E su pa më basaj në rësir Mi më qësit që të gjithë E mi së këtë një ardhur në klubën e më qësit Habe me një këngë Me reklamë Habe me një këngë dhëm mua Mosu, mosu bejë robi i Mosu bejë robi i korporatës Habe me një kërnë Shka gjartë i se vjen fundi muajtë Yes, zotrin Ora, është të një shtatë 16 minuta, zonja Zotrin, The Weekend Everybody here wants you My love My love And I know that you want me heart desires, my love, my love. To Glindi and the crew On the Morning Club On Radio Club FM 100.4 Enjoy it people Mirë më njësë people Mirë të keni ardhur në klubin e më njësit 7, 23 minuta në këto moment <coughs> Më njësit Qua Best Dance ishte Kategoria në cilën rita ora fitoj ja? oh, Fitoj rita ora Fitori, um, psh, Fitoj rita ora the MTV Music Awards Më pra. njësit Po bravo. U bën uh, MTV Video Music Awards ishin uh, të dielën çaj bie aty ishte. E hënë në Dark, në New York. Dhe të treja vajzat ishin aty siç e ka vënë një kënd edhe lajmet këtu tek ne. Dua bashkë me Bebeën dhe po. Beben Po dua smori çmim. Dua nuk mori çmim, pastaj marrësh gjithatë. Në fakt, më në fakt, domthonë çmim mori vetëm ritora, dhe ishte mm. kjo. L L Lonely L L L L together. Çdo të gjem mbas uh, pak çastës këtun klubin. Ne kemi qesit, që ishte me Avicin. Mhm. Mm I cili nuk ishte, nuk uh, nuk erdhi. Nuk ishte këtë radh në MTV Video Music Awards sepse e dinin që. E vdish. Ai vdish. Someone more. Dhe si thuaç Ju dha dhe kjo qëmim post-mortum që... që ishte best dance kalem, dhe record dhe, Në lajme e raportunin si kërcimi me i mirë Po duhet bërnë që kësë sharim për ata që engatrojnë shtu Që vet dance record Dhe ke përse shë si një këng që kërcehet hmm. Dhe hynë tek muzika dance Po jo kërcimi me i mirë në kuptimin okay. e koreografia Echar. Me i mirë se s'kishte lidhja right. Qështu shë Do në luar shë që gosta Ta gjemi pak se Rita është Shë goce mirë Nga përqenë Rita Ora Si shë nga përqenë tua Lipa ne jemi shumë pozitive Këpërë qështë kemi vitë në dashurri për të gocët Gjitha E gjemi gocët tona Longly together Klab e fem Shë në një world And I'm caught in <inhale> my I cut the edge of the knife and it hurts just a little And I know, and I know, and I know, and I know That I can be your friend It's my head or my heart and I'm caught in the middle Shalim 78 minuta në këtë moment do jemi me klojën e mëqjesit në valët e radios kombtare KF Emir Mëqjesi që gjithëve ju urojmë një ditë mbare të këndshme. Un jam Blendi këtu bashkë me më Altinin. Mëqjesi, kemi Oltën dhe Lorin këtu me ne. Mëqjesi. Mëqjesi dhe 78 minuta më ish dashur do të vijmë pak se si do të jetë moti për ditën e sotme dhe në vazhdim tani nga Olta Në 23 gradësh në këtë moment, 33 do jetë maksimalia për sot dhe nuk ka shansë pushim. Hamimo. Jo. Asnjë shans për shi, i dashur. Shi ju pritet të nisë të dielën. 33, sikur thënë? Mm -hmm. Të dielën. Më lart, a? Të dielën do kemi shi me 90%. Çfarë thua? Oh. Hamimo. Edhe tani gjithashtu. Mos, oh, mos. Tarararam. Të dielën ka pashticë. Faleminderit Olda. Të lutem. Në Shtetbashkuarit Amerikës shumë shpejt a mbulojmë këtë Paul Menford, i cili ishte shefi i fushatës së kandidatit për president Zotit Donald Trump, i cili më vonë, siç e dini është, tani më presidenti, u dënuan nga një juri e cila ka arritur një vendim për 8 nga 18 akuzat e ngritur kundër tij, por nuk gjeti konsensus për 10 akuzat e tjera. Megjithatë, Paul Menford shpallet fajtor për pesë akuza të evazionit fiskal dhe të tjerat ishin po uh, për uh, mashtrim bankar. Oh, për mashtrim bankar. Gjygjiku ndër uh, Menford ishte njëri ndër, uh, si thua, lajmet kryesore që kanë mbuluar media amerikane këto ditë sepse erri tani më në vendimin final kur yuria do të shpallte nëse zotria që drejtoi për Muaj më më radh fushatën e zotit Trump ishte fajtor për akuzat e ngritura kundra tij. Gjithashtu është shpallur fajtor në një gjyq. Tjetër paralel me këtë, edhe vet avokati personal i zotit Trump, zoti Michael Cohen, i cili u shpall në fakt e shpalli veten fajtor, sikur thash pranoi fajin, siç njofton New York Times ë uh, dhe akuza kundra tij ishte për shkelje apo dhunim të ligjeve të financave për fushatat elektorale me euh situash me drejtim nga kandidati. Mundem të gjej një sekondë, se dua ta ta gjej fjalën e do. Jo, tu. mirë, se, me drejtim nga kandidati është sepse Avokati i tij ka thënë këtë gjë. Sot ataj. Zoti Michael Cohen u ngrit në gjyq dhe dëshmoi nën betim se zoti Donald Trump e ka drejtuar atë që të kryejë një krim duke bër pagesa ndaj dy grave me qëllimin e përfitimit të fushatës. Këto ishin gratë që i akuzonin zotin Trump se ai kishte, kishte pasur gjëra seksimeto. Dhe, dhe ky zoti Michael Cohen vajti dhe i pagoi këto gra që të heshnin. Që ato të mos flisin sepse ishte kohë fushatës. I thal ç'a mendon ti për zotin Trump ajo? Hopa! 100,000, <laughs> 150,000 dollarë, ti di çka do të shka? Donë të dish <laughs> okay. një pagesë diçka mbi 150,000 dollarë. <laughs> dhe dhe avokati po thotë, nëse Ky ki bëri krim që u aqoj parat, si s'pastë ka bërë krim Donald Trump. Pyetë natyrisht po. Pyet avokati, avokati tani. Mbas si ka mbaruar. Ishte pyetje e goxhezeuar kjo dhe avokati vetë ngel. Lenny Davis shquhet si avokat. Aha? E thashë tek, kështu që është si zona kaotike. Ndërkohë se si Trump ka qenë në një fushat, në një miting fushate, diku ndej nga West Virginia nuk i ka përmendur fare as zotin Cohen. Të dënuar për shkelje të ligjeve të financave të fushatave me drejtim nga kandidati. Kandidati nuk u përmend asnjëherë se kush ishte në emër, por më vonëtham si kandidati mbajën fjalë për zotin Trump. Kur sa i dhëtri u dënua për mashtrim bankar dhe evazion fiskal në tet akuza. Mhm, mm mashallah. Ë shefi i fushatas, Manaforti, nuk e ka përmendur me gojë fare në meeting zoti Trump asnjërin as tjetrin që u dënuan. Por është fokusuar të imigracioni dhe muri me Meksikën Në kam patalli okay. <laughs> Sigurës kështë ndodhë gjëfar Këthe e mbasë pak në krybin e mqesit Êshtë dani koha për një interprinë shumë të shkurter Dhe në në tjetër mishdashur Ka muzik nga Nga Fugees Fugees, mm -hmm. o oh, super Kjellim e stafle Kjellim e stafle Kjellim e stafle Kjellim e stafle Keni nevojë për më shumë para për të realizuar projektin që mbani në mendje prej kohësh? Bashkë punoni me institucionin financiar Noah. Kredia konsumatori deri në 500.000 lekë aprovohet brenda 4 orësh, pa garantor, pa kolateral. Ju mund të blini makinë, të shkoni në pushime, të përmirësoni ambientet ku banoni apo të përballoni një shpenzim të paplanifikuar. Noah vlerëson me të njëjtin prioritet çdo nevojë tuajën. Noah, partneri juaj afatgjatë. Mirë se vini në Bregdetin Magjik të Jonit, në plazhin e bardh të Palasës, në resort Më Elitar Green Coast, aty ku bashkohen arkitektura moderne me stilin tradicional dhe ofrohen shërbime unike të dedikuara. Gjlini tani në mënyrë të sigurt dhe të zgjuar vilën e apartamentin tuaj buzdetit dhe ne kujdesemi për menaxhimin e investimit tuaj. Për më shumë, na kontaktoni në faqen ton Greencoast.al ose 069 2020073. Green Coast Resort. E jetë jetë është në imaginatën të ndë Unë jam armandës adiku dhe kër shkoj në plash nuk haroj të marrë me vete patatinat replay Të pëlqen, jepi replay Elka Salcica pra News. Praf në kuzhintë, ngelet duke më penguar. M'falm, m'falm. E di që të pëlqejnë salcichet e HV, por të lutem shko tek miqët dhe bëj shokëri. Një kafshat ses durova tot. Mami. Oh, tani u bëm shumë këtu. Merrni edhe një copë të vogël dhe shkoni shpejt te dhoma pritjes se umërziten njerëzit. Ikëm, ikëm. 250.000 njerëz përdorin çdo ditë prodhimet e HV. Për 25 vjetësh ofrojm produkte të shëndetshme të shëndetshme për ju dhe familjen tuaj. HV zgjidhni cilësi. World Academy of Tirana është e para shkollë ndërkombëtare e autorizuar nga International Baccalaureate Organization, që prej 2010s ne krenohemi që pranuat mësojnë nxënës nga vende e kultura të ndryshme. Ata kanë zgjedhur këtë program kaq sfidues dhe së bashku mësojnë të bëhen qytetarë të botës dhe të përgatiten për sfidat e së ardhmes. World Academy of Tirana krenohet dhe me brezat e të diplomuarve që tashmë studiojnë nëpër vende të ndryshme në fushat e degëve të tyre të preferuara. World Academy of Tirana Edukimin dërkombëtar që ju hapë dyret Ju aftëson e përgatit për botën e sa ardhmes E cila ndryshon e zhvillohet me shpetësi të madhe Killing me <tune> softly Yo yeah, yeah. this is what Klef represents uh, Tell me be up uh, here cries well Little face sitting up here Refugee on the base Yeah while I'm on this road uh, I got my girl L uh, uh, one time wonder, one time, wonder, one time wonder, Hey yo L you know you got the lyrics, yeah. the lyrics. Do, do, do. I heard he saying a good song I heard he had it start And so I came to see him and live since for a while And there he was this young boy Strange to zoom my arms from my pain with his face lost with fever and marries by the crowd i felt fever Mëngjesi që të gjithë dhe mishë se vini në klube në mëngjesit Mëngjesi Mëngjesi Morning Morning Mëngjesi Shtu, shtu Hëmi Olta Që të të thëm? Dje ka shënë një dit e gjatë Olta Ashtu ishte Një dit e gjatë edhe e bukur Shumë e bukur Unu e me sa Me sa miqe, me sa shok dje uh. Se dje unë dez Undez prandës. Undez. undez edhe Radio Big FM. Fjalë vërtet, Big FM, edhe ai të shtiu eksaktësisht atë. Sigurisht, disa një të shtiu Big. Q i sjell krye qytetit uh, rockun. I sjell krye qytetit të rockun në 100 e 1.6. Në 101.6 FM. Kështu që për ata jan, që janë janë të pasionuar mbas muzikës rock, ne do të shkojmë në këng për këtë, sepse është e rëndësishme ëh uh, e kanë një vend pastaj sepse kë e ke përsusht ke muzik uh, pop e ke kudon ngado pras e ke kudon në të gjitha stacionet luhet muzik pop top 40 top 40 UK e ke përsusht çfarë janë Drake ku diun eh uh, Rihanna të gjitha këto shumë mirë por nuk luhen perlët muzikës rock nuk luhen uh, kurkund gjëra që kanë bër Aerosmith Pearl Jam Nirvana të Metalika, AC/DC, Pink Floyd, Led Zeppelin, Greta Van Fleet tani së fundmi edhe Mund të vazhdojmë pafundom, domethënë. The Eagles, me çfarë thamë ndjeje që kanë albumin më të shitur të gjitha kohërave. Edhe këto spo luhen, këto spo luhen as sekundi. Dhe është shumë keq, sepse do të thotë që është si këngë edukim muzikor. Që çdo të luhet të... Do të luet rock në 101.6 no, Edhe është uh, është duke luet orë edhe që tani Për ata që e kanë me qef mund të aregistrojnë Njërën nga kanalet atje Të Radios Makinas është bukur Po kemi i dhe lajmet që këm pak lajmet Që ndodhin në Rotull Mesh Politika ka vazhduar Me të sajat Si që uh, ju zoja e zotrinje dini Nuk të janë nga pushimet janë, Po ka filuar të janë në këtër nga pushimet Disa nuk janë Ndisa këtër nga pushimet po. Disa janë në ende me pushimet Parlamentin nisë në shtatorë si është është e vërtet Nga me si shtatorët besë Parlamentin nisë në shtatorë, nuk e kam i den Po uh, ka pansur replika Për, uh, për mundi begen Pra këj zotria i që Qështë është këtujer nga pushimet mm -hmm. është në Grej Shqipra Ku mbajt atje Sepse për dëja e ka akuzuar Unë lajmet për e shikoja Dhe në lajmet të është e prap 21 vjetë Olta Për të është e që kërë 21 e kam kontroluar Për endaj okay. Të pakte në njëri burim e, I lajmeve Dhe kjo pasaj është reduktuar Dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe jikatën e Krujës aty është hequr fare ku diun se çfarë, domethënë po kjo është njëra nga gjërat për cilat ky dyshojë, njerëzit nuk e dinë dhe mediat nuk e dinë, edhe pse pse është ndaluar ai atje? Është ndaluar në lidhje me këtë çështje apo me ndonjë çështje tjetër? Domethënë kjo nuk nuk diet, më sa ashtu. Por vetëm po, po ky, si thua, dënimi që ka marrën Itali ka qenë për pjesëtar i bandës së Aldo Baras. Sa Aldo Baras. Është kjo është ajo banda e tmerrshme apo jo? Kto ka? Ë masakrave dhe këtu ndashim, pa më shirëshme dhe që akoma në lush një kaprona që suafrojët kërkush dhe më të nënë sepse kanë frikë, sepse janë të... Kanë akoma hien pra. O, shien, kanë më shumë mm. sësa aq. Dhe opozita e akuzon sekretarin e përgjithën partijës socialiste, zotin Taulian Balas, e është miku i Edmond Begës i Babalas. e mbronë Edmond Begën me kushinën e tij politike. Pra si funksionojnë gjërat, thon. Të, në... të cilës akuzë dje zoti Ballaj është përgjigjur. E kemi ve, mund ta zgjojmë këtu? Po patjetër, patjetër, derisa kemi, kemi pse jo. Klipin se çfarë? Ai e ka pranuar për që e një këtë, dëgjoj pat. Je se grupi kriminal të dreitur nga Aldo Bare. Sigurisht që e njoh. Njoh bashortën e tij dhe dy fëmijë të shkëlqyrë. Në Nënës Shembullor nënë në shëmbullor ose moshatar me timbir që janë nënë në shëmbullor dhe moshatar me timbir. Kjo spera ston që babai mos të shëmbullor. <coughs> po, një ja shumë mirë. Të po thot hmm. parajë jon shumë mirë. Po bëj pushim ja, janë nënë shëmbullor. Informacion... Po mëm. Ka dhënë informacion më shumë se ç'duhet, po. Nga dhe... që një mirë prandaj ka. Ideja është se janë nënë shëmbullor, domethënë janë të mirë të shoqërisë për nëzërën shëmbullorën nga një familje shëmbullorë, apë ja? Nëjëse, aje të ka thënë që okay, njejë, nje bashkëshortën bashk ka hyrëje dali, pra i bje që këta janë miqë, është. Mm. Një këta, thë. Një bashkëshortën, a dhe okay. 2.000 Më të mërkullëshën. Mërk që të senyor? të sa, që të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t është e që të dyqme, për në Shqipëri do me ndën ka një muabet i cili është si një blumë. E kemë rësysh që ti e punon dhe e punon dhe e punon dhe e punon dhe e punon dhe e vazhdojnë. Që prodhon edhe më të utje, më shumë pa fundë. Këto janë, këto janë lajmet pra, zonja dhe zotrinë, për ditën e sotme. Këto janë, këto janë, këto janë lajmet pra, zonja dhe zotrinë, për ditën e sotme. Komedia nuk bëmpu e tje ka më përshypjen unë Se qëfar të tani... një... Si e qyshe, pse... Pse, pse, po mm. Qëfar i lidhë këtë i unë se qëfar Dëndë si janë njohër, misia është Ejam për futbol, ejam për tjetër sport Ejam për... Po Tambë jemi që, që... Nështë... edhe tavulanti vet është ajo pjesa që mua më intereson se si është ai për tjerët, më intereson se. Po ti, a e ke për s'ti, nuk e di se më ka sillën vërtet, ti duhet ta dish më ka sillën vërtet. Normalisht po, unë di po. Mfal. Duhet ta johësh edhe. Sa një, antar bandesh, keti që ulësh tavolinave te. Dhe... Asnjë. Hyrje dalje dhe... te. Te mos e thuaj asnjë disa. Ose ai ja ka bërë të të fshet. Gjithkaos. Ti sa i skaditur kur azi? Sa gatitur. Më dizë shikon njerëz. Ka të ngjar. Keni hobi që na lidh. Kemi mbasfaktumën e JC është kohë tani miq dashur për Robbie Williams i si cili si, do të na çojë në The Road to Mendeley. Mbassit kemi dëgjuar këto mesazhe publicitare. <të> Nuk më besohet. Këtë vit je në shkollë të mesme dhe un jam vërtet i shqetësuar. Duhet të bësh shumë kujdes tani që errit. <të> Koba jam e rritur, diset që bëj, kujdesu për volajnë që është për kopësh këtë vit. Për ato jam i qetë, a i shkon të kopshti princë i lumtur ku gjithë shka është perfekte. Edhe unë të princë i lumtur rrita, pra ndaj ri qetë se jam vërtete përgatitur. Kopshti princë i lumtur, 12 vite eksperiencë në rritjen dhe edukimin e fëmive. Tek bryllim bi maternitetin e ri, telefon 068 20 66 120. Kopshti princë i lumtur, edukojmë presa. Do rinovo një aponimin digital? Shpejt dhe ku do praniush, në të gjitha e gjensit Unionet Western Union, ju mund të zhjith një aponimin e dëshiruar digital. Ti e digjë do tjetë një mbrëmje bukur kur dy gjon këta tinguj. Êshtë fix ajo që po mendojem. I loje mbrëmjen me një Coca-Cola dhe më pas nuk i djetë. Më shumë kursim, më shumë ujë. Është shumë e thjeshtë të krijorë zakone të reja në dobi të shoqërisë. Mjafton të ndiejësh këto hapa. Kontrolloj gjithmonë robinetin, sepse çdo pikë kursyer vlen. Evito humbjet e ujit brenda banesës, në mënyrë që të paguash vetëm atë që konsumon dhe të shmangësh përtorimin. Mos zbadit më ujë të pishëm. Kursimi i ujit është një detyrë morale dhe qytetare. Voi i përgjeshëm, ruaje ujin e, e pijshëm. Ruaj ujin, ruaj tokën. Uji selës kanalizimeve Tiranë. Vuani nga urthi dhe djegja e stomakut të shkaktuara nga shtatzënia, stresi, ushqimi i pasundëshëm apo alkooli. Njekut rekomandojn Gastren dhe Gastren Duo. Gastren Duo ndalon shpejt djegjet e stomakut dhe urthin. Në vetëm 3 minuta alginati formon barrierë në stomak dhe ju qetësoheni nga urthi dhe refluksi. Gastren dhe Gastren Duo shohin shpejt dhe për një kohë të gjatë djegjen e stomakut nga Farm Active. Gastren Duo më shpëtoi. Save me from drowning in the sea meet me upon the beach what a lovely holiday there's nothing funny left to say this on the song will drain the sun but it won't shine until it's done no I'ts running in the stream the saddest place we've ever seen Everything I touched was gold, everything I loved got broken on the road to mend lay Every mistake I ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way Bom bom bom ba ra bum bom bom bom bom bom ba na rum There's nothing left for you to hear The truth is all that you're left with Twenty paces then at dawn We will die and be reborn I lie to sleep beneath the trees Of the universe of one within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 on the beach what a lovely holiday there's nothing funny left to say bravo çifti param pam pam pam pam pam çajse qe valti kusse luande këtë këng robi pra robi williams agatë kjo është the road to mendelay yes bravo Më vjen gëz që zgjidhve mirë të keni ardhur në Radion Kombëtare Klave Fem. Frekuenca 90 90. Jam këtu me Oltën në zonën e Sotrinit, e cila ka veshur sot një gje jeshile. Po. Dhe unë me jeshile e Olta kam shkruar anagramën e ditës sotme. Oh, sa topur. Duhet ta gjej Olta. Do ta gjej Olta, shpresojm un të sfidoj dhe ty Lori. Jo, do un për. Nëse e gjen, e gjen, por nëse s'e gjen, s'ka problem. Heni anagramën dhe do të thkemi një minutë këtu. Anagrama Në klubin e mjësit Ate nëso janë sotrinjë Anagrama për të të nësotme është pilot Memkin Pilot Memkin P-I-L-O-T Pilot pra Memkin Memkin pilot është një spezifika pilotë <coughs> Shumë e vështë të lori U vedi Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam Pam Atere, nuk duham që ta exagerojmë Nuk duham që të mburemi Apo shfar Por lori dje ka shpëtuar jetën Rëth 30-35 fëmive Këtu në krye qytet Duk e u uh, Bër Le themi që është i pashpalur Por sigurisht është një hero për cyberket Të lumët në lori një të artrokidet shpejt Palendesh, palendesh Jetët e fëmime të vejgjën mishdashur Palendesh Ka shpëtuar 30-35 fëmi të shka e til Nga të rego për kësi në doldi, gjemi Tani, është e ora 7 në bazë dite është, e mështë përte Sikur të hajt, sigur të vjetë kafë Sikur të dilet, kjo është ide Vëndosë atë shkojtë marrë një akullore, aty Shkoj për të marrë. Tishte mbulli del për të marrë një akullore. S'kam dal kurrë për një akullore. Asnjëherë. Dy në fakt. Nice, okay, okay, dy, okay, të dërgouan për akullore pra. Vazhdon. Vet, vet, edhe më dërgo. Vetëm këtë rast vet. Këtë rast vet ishte. Tragoj veten këtu. Përgjithsisht shkoj për tjerët. Ëh, kur vjen një siher karakteristikë si erë Diego Ër er karakteristike e së djegurës. E së djegurës. Mm. Shof aty ke shkallët tek. Ër fëmijë të djegur apo apo ke shterë djegur. Apo e kemi. Kemi mbazditë. Kemi gazetarë bën pyetje. Kemi. Jo jo shumë. Zbres pataj, po digjet në kabll në gjë për marrim plus. Po kishte hallin në spiçet. Maun njërë telefon ti po. Shkova, un bleva akullore, duke nxituar mos më shkrinën akulloret, kur ypi në kat tret për një pemë kthehem çoft dilte si ty nga nisia 5 nga kati i dytë kur çerdhja çerdhja po çerdhja zonjës Zotrinj zonjë, e nisis 5 në kryeqytet po lori me dy akullore hmm. hmm. për hmm. qevin e vetë shikon që po, po digjej po dilte tym po domethën nuk kuptohesh shumë dilte nuk kuptohej pak tym, nuk kuptohesh pak nuk ku... mm. se si po okei kuptohesh po ska gjë kuptohej nuk kuptoja mirë uh -huh. ska gjë lori se nuk ka zgjovë Zotrinj akademias zbrita tani u ndi u ndi që ai lokali aty majta se di që ka shpinë mbas çerdhes pranë godinës edhe shkovai tha, sh thash Kastile, 4 ka stile prati zbrite zbrita nga ka tri pa ullore ato ullore çu bën akullore të lirë ai binte kafe ullore ulloret u sakrifikuan anti di dhe qurban bayramin se do mbas ka tri ullore ftojn çerdhen e fëmijëve një sekond fundi është me akullore çfarë pyetesh Dalë aty i them zotrin lutem thash shikosen duket se ka so, flag shife një herë për arsye uh -huh. kur dalim ne nga dy dritare të hapura dilte tymi zi te nga krahu tjetër po. oh. oh. oh. nga çerdha dilte dy mizi do të thotë po pra sotara bukom komplekse nga kautia si godinës nga krahu majt si duket nga kishinë në dritare të haple sikishte ku dilte dilte dy mizi oh, ne lutem akulloret yeah. lore çubu afrohemi aty me sekund. gjitha akulloret në dorë me gjithë zotrin hapim derën në një sipës afrohemi konstatojm konstatojm konstatojm tymin flag ai Shumë ashtu që shkonë zjer në zjerë familjen e vetë jashtë Unë marë në shumë ashtu qarë Shumë Shum i trëmërë I trëmërë, i trëmërë, po. i trëmërë, i trëmërë I trëmërë, i trëmërë, i trëmërë, i trëmërë, i trëmërë Familjen e flakët Filuan të dukeshin nga gjami flakët Po, i pe flakët i, okay, I pa gjitë lagja, e jo vetë mund Pra ti që bërë? Morën 28-ën Po, edhe, edhe A shë alo zjerë fiksi E morën Bravo free, free, lori, free. bravo e bravo sekondë morën në 7:22 7:22 në 7:30 7:30 7:58 minuta atë atë ata situojmose ja ideal jam akullore ka pak apo ka shumë ka, ka më shum. shkrena akullore nga zjarri hajeni dhe erdhën një, okay. dhe e fikën erdhën a erdhën dhe ka shfutuar sherdha e njësisë numër 5 murti uny pankates ble dhe shijova akulloren si një hero nuk u shkrena akullore cerzisi jo, ju pajgita ka ndoten brenda pak për... minuta sholta sepse erdhën zersis okay. si shpejt e ishte 2:30 pa brap oh. por 8 minuta un e pazh gjith skenën derisa u fik flaga e pazh duke ngra akullore bravo bravo lori bravo lori bravo lori Herodin, misa shumënë cili shpeton një jetën e smive Ata smive do këshë mbetë pa qëherë dhe jetën e tyrë do këshë shkuar për lesh oh, uh, Sepse në gjitha është e këdukimi Dhe në qëpse oh, po, nuk ka edukimi në dur Qënë në na çëndri në përbendon ja pas do aktorisë në burgje për... dhe në gjëra të tjera, kështu që kesh ftuar të gjitha të që... drejtat atyre fëmijëve dhe ishte sakrificusë, do kishte shkuën punë se do mbante fëmijën, se fëmijët e çerdheve. I mamon jo, jo, që në ato seksis tjetra që duhet them është që shkrujtari bashkisë ta dëgjoi këtë heroizëm të kolegut. Shkrujtari bashkisë me qytetarët deklaroi çelsin e qytetit. Mund të ketë qenë nuk jam nuk e vëdorëncia këtu, por mund të ketë qenë i maskuar si njëri prej artistëve vjehur që ardh atje që nuk e ka para asnisë sa ka mëre por Në Nën natën maskën e, e, e, kam, jo, jo, e kam të gjitha ato qerrat ishte ai. Jo, askush tjetër. Të gjithë aksionin. Kthejmë pas bankuin e mësimit dashur kemi uh, mesazhe publicitare për ju në këto momente. fast to prepare for these tripping in the world could be danger bees everybody circling this vulture bees negative negative everybody waiting for the fall of man everybody praying for the end of times everybody hoping that could be the one i's born to burn i's born for thee with with run me like a race for me like a ride go break me down and be E 8 minuta mirë mqesit që të gjithë Mirë të gini ardhur në klubin e mqesit Po të gjion një Radio në komtare Klab FM unë jam blendit u bashk me Altinin Me Olten dhe Lorin Mqes Ora tani është Eksakt për censurën e Ditë sotme Altinin zotrin ka censuruar një Klip Nga një program të Po e quaj Zanrit dokumentar Ta Okej Nuk është fort i vështirë, që është... Jo, që është kushë e gjeni pari. Si që them gjithë një, një arbiter duhet të jetë më... Pra, zonja e zotrinë, si që e thot gjithë një, një arbiter duhet të jetë... Më pip. Më pip. Më pip. Edhe një arbiter duhet të jetë më pip. Si që them gjithë një, një arbiter duhet të jetë më... A, ç'to. Pra ju do të gjeni, gjeni se si do të jetë një arbitër, m çfarë do të jetë një arbitër? Më, Më si do të jetë një arbitër? Nëse ju e gjeni eksaktësisht fialën qaltinë i kafshirë të burrit, ju do të bëni fituesi i dy biletave për të shkuar në Cinemax, ditën e premte për të parë njërin nga filmat premierë të asaj nate për shefin tuaj bashkë me të dashurën ose të dashurin. Pilot Memkin është anagrama që kemi për ditën e sotmën, prandaj që duam të zgjidhim anagramën. Ky është Apo kjo është një fjalë për zjerim, është dashur. Unë kam zjeruar nga fjalori i gjuhës shqipe, kam trazuar atë, hedhur gërmat ndaj këtej dhe kemi dalë me Pilot Memkin. Lori e gjejthe. Përse kontesani duhet të shpëtuar çerdhe gjithkohë? Lori ka shpëtuar një çerdhe me fëmijë, është dashur. Edhe s'takon me atë. Çerdhe numër 5 në kryeqytet ja, 16. Hmm. 16 16 Shehen numër 16 në njësinë 5 në kryeqytet. Çerdhia numër 16, njësi 5, kryeqytet. Bravo Lori. Bravo. Të lumtur, u shpresoj të japin Chelsin e qytetit. Dedi, kjo lavdi me vonesë. Dites asnjëri se falenderoj. Edi, Edi, Lori ka shfutur miqdashur rreth jetën e fëmijëve. Ardhme të tyre, dhe, dhe për këtë mendoj që ti meriton qelsin e qytetit e Meriton vërtet Meriton, edhe me unë më ka një lek, apo edhe më qels ja, lor, Qels e lorë qel qels qel e lor, Qels i qytetit të tjera anës është një, një titull Që kani... nuk e betë gjithve njërë dhe të parë Nderi, sigurisht Po e kanë marë shumita po Me një qels, është një qels, një qels. E, Nuk është hapë diçka lori, ma të qels, simbolik. e simbolik O varet, varet është kuj? Kuj? E kur e o fjerit Atash jamu zotri. Është prej hekuri apo flori? Është prej bakrit. Është pra. një çel simboli glori. Po jo, më simboli. Është nderi Lori po. Jo, mos thos. Nice Lori po sot me pak fal që s'kam nevojë për nder. Kam nevojë. A ka lek tu apo s'ka lek? Do amash dashish për scrap Lori edhe të të fitosh në një leko. Leka. Në çaleka. Nga fitosh një melleon ose dy melleon për shembull. Ek shto. Kështu që bravut që ofë ty, të e ja sigurove të ardhënë. Ne e që ato shpotëm, se se nga ka dalë një erë ty mga qerdhja. Dhe të me ardhë për dalë. Ne përna delë ty mga koka. E, mërë shakë. Mëndë që gjitha të prindët që zdo iknin punë në banin fëmijët, së? Të shtin nga një legë. Ditë në punës, <laughs> uh -huh. ditë në punës. <laughs> nuk ërgën shumë, lërë. Të da jebni në ty. E, të, pa pa. të da jebni në ty. Mm. Po çti bie. Ose gjysmën e ditës. Çfarë do, do do të thotë që të pishti, do çfarë? Unë do të bëj film. Jo më duam. Do bësh film. Me metrash gjatë. S'kam më keq me filmin, duhet lekë. Filmi çka si subjekt ka një regjisor që do të bëjë një film. Mund të ishte e bukur. Por pjeke të një regjisor. Por që s'ka lekë, kryesisht. E la të pa fjalorin. Ëh, sapo ju ha një dritar. Po më ti lori fal, ne mund ta filmi... bëjmë drejt këtu, që nëse ka njerëj që mund të më ndihmojnë. Ka njerëj që do të bëjë një film orë. Që kanë leng për të bërë një film, se kemi njerëj të zotë. Jo filmin e bëjmë ne, ka gati Lori, ka skenarin. A lekët na duan. Të krajë buaj, për fitim motivuar, do të them. Jet executive producer. Falek i kam un, po s'mndal. Si ka gjitha, domethënë. Producent ekzekutiv ju lutem, na duhet një producent, na duhet një super dëti thonë. Një koproduksion, një koproduksion. Gocat e reja. Koproduksion. Në dojnë një dusët sa vjeqarë, më falë, në dojnë një... Ore kam të gjuarë, se pa. kjo është një pyetin për të gjitha taj që në ndjegin në publikë 069 2077222 Po... Që ka masaje rira... Po... Aha... E vlerës, e marrë veshë A është vërte? e vërtet? Po... Edhe unë kam të gjuarë Ba e vërtet është bëhet nami të? Nami, që nami... Ti on ja dy vende. E kam patalli, e blejë atë që ditë ditë kemi dëgjuar që kanë kaluar për shkangjellave. Mundem ta dish që është brenda ja. Ti e jo. ke provuar? O unë kailua, natër, ti unë ze kam kaluar unë një natë, a hi dëgjojë. Ato që ke provuar natën. Jo, jo më jo. Ke qenë brenda? Ja, ja brenda. Ke bëj çò? Kam kaluar, ja. Ke qenë për masazh? Ja, e po çfret atë. Ti olta duket sigur ke qenë. <për> Shumë ja. <laughs> e sigurt. Unë kam qenë <laughs> <Shume laughs> po. Jo, se duket domethënë nga zerri. Për një kohë shkurtër. Më mirë na është <clears throat> Por ato ndihmë facë ka që e, me ditë e ka qenë shërbim. Nice dan kalezën, sai bo. Ehm, varet se sa, varet se sa paguan, po sa. Pa pra, pa. pa. Ashtu është. Nice. Po, më pyeti ajo është, po për, për, për humba menosi, si ne ku e dim që të mos, ta dim që të evitojmë këtë vënd. Po pra, mëson në këtë gratska është. Ti shkon për masazh, bla. Ti shkon për masazh, bla. Fillon, oh, pri dalë. Abuzim, kjo është kjo të abuzim është turp njerë U është mërvesh Se Pohem. si dojtës është rrugës pasë E, pas e. Gjith... e këndërgjegje gjithë jetë Kujtoj Këtë e më asma këmën e mi të da diskutajmë këtë gjenë Por nëse 0672722 Nëse ka ndo njerë i prej ushë Dë me dëmën si funksionon? Që da dim si ti di shmangi më të kurthe Ose të dim si ti di gjenë Shikjo Po duan dhe njerëz që kanë nevojë të gjejnë këtë kurthë. Si kanë ditë? Ne jemi këtu, ajë program do të kërkojmë ne kërkojmë që na shkruajnë anonimisht në 069 20 70 222. Qi tha marrin veç ne. Pastaj e ndajmë, ndajmë dëgjuesit të shtetrë punë. Ti e dhom ndodim, është ky fenomen? A ekziston? A ekziston ky fenomen? Është din autoritetet apo merren me të? A ka kontrole specifike inspektoriat e? Për higjienën, taksat, çfarë bëhet për këto? Për vetë se Ku di unse çfar, po. S'jeni keqja këta option, sa. S'jeni keq. Këtzamme shumë. Lorine, si gazetar që jemi, duhet të marrimi për më shumë. Ti shkëm deri në fund kësaj çështje. Dëni informacione ti dim gjëra. Njëri nga njëri nga ne gjithmonë po është e mira, por është e keqja. Përsa njëri nga ne do të bëhet hero që të shkojë objektiv. Ta provojmë se është vërtet, nëse ne. Ne drej. E ça të marr në Qelsën e Tiranës? Po siç më thënë certë. Orari. Nuk është i Tiranës, këy më vla vlera. Oo oh, bo bo. Z lori, t -t n klui n klui n se zakam. Kolorit i ke filluari ngatron qërat vaj. Kthehemi masfaq në klubin e mëngjesit se vajti vonë miq dashur. Do të jemi tani të tëra këtu. është tani 8:23 minuta ju jeni me radian kombëtar Elavefem mirëmëngjes së të gjithëve Mirëmëngjes Ministri ka dhënë një sihariq për të gjithat ata që janë fansat e ecjes me makinë në rrugë dhe mm -hmm. jo ndalimit për gjithmonë sin bypassin e munguar të Fierit po por marr vesh tani nga skuqata tan që akriministri ka postuar në rrjetin social Facebook sot një video dhe një mesazh i cili tregon se si është rregulluar unaza lindore e Fierit. Dhe mbaroi unaza. Dhe mund të hapet unaza lindore. Edheni që unaza lindore do të ka pasur devijim në Fier, po. Mbaroi. Po? Po, po. po. e... Përveç vonesës së zakonshme ishte <coughs> ishte devijimin ku nuk i bie më nga ajo autogrilli ku mm -hmm. kemi pas ndaluar kështu për për pushim. Dhe ëh uh, si duket ka përfunduar ajo. Është bërë një video që e cilat tregon në Bardhezi se si kanë qenë më parë. Gjithmonë veçanërsisht ka tranet me bojë, është më thën drejtën. Keçh ka qenë aty. Keçh ka qenë. Dhe pastaj me ngjyra uh, punimet si, dhe po... HD dhe drone dhe po, po, është një ten. film i vogël, e mendoja për Lorin i cili është regjisor i programit tonë që do të bëjë një film. Ja Lori kish. Një film ta bën edhe rrug edhe film. Edhe film, po. Në një ndonjë kohë. Uh, pamje me dron, pamje aksion do të thonë action action action action action action action çdo çdo plan është aksion, ka vetëm lëvizje, do të thonë gjithçka është lëvizje, nuk ka asgjë të ndaluar. Asnjë moment rruga duket sikur është është bërë brenda 4-5 orëve. Mhm. Uh -huh. Por mërkulli do të thonë, mërkulli. Kështu që dhe thotë Zotirama se punimet do të nisin në vjësht për bypassin e Fierit. Dhe, dhe, pra e, dhe do të përfundojmë pra sezonin e artësëm Dhe do të bëjmë të mundur qëtë të shqyrimin e plotë të trafikut të automijeteve drejtë jugut në sezonin e artësëm e, e bekov të zoti Amen Amen të lumë të goja dhe të bekov të zoti të ty që i bekoja atë Amen Lumë të goja e, Ka vëndë një smiley që të për ata që nuk e, e shojnë mm. në radio dot të ashtu Që që kam përfundojmë e mirë kër rruga është Kur të ecni në fierz, nuk do ta kuptoni sa e mirë është, sepse do ta jeni shumë ngadalë. Po pra, kjo është uh, si teja. Që kur ecën me 10-në orë nuk kuptohet sa e mirë është kjo. Se thjesht edhe kjo është ja, fjalë vërtet. Me bypassin ose ku ç'a bëj. Me bypassin prapë po tot, do filloj në 10-të. Don kur në 10-të po kur. Sa vjeshtë kanë kaluar? Vjeshta. Kur nis vjeshta? Në këtë vjeshtë ato. Vjeshta orta fillon në. Kur të vjeshemi me të leshta. Vjeshta fillon një sekondash, vjeshta fillon në nëntor teknikisht, kur fillon? Në 1 shtator, diçka kështu, për ndryshoj orën.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 Do të hamon të kryzosh tjetër ti Olga, pastaj shikojmë këmbët. Olga, çka s'ka për të kryzuar po? Sa është atë të gjys? Nuk s'e fatham. Si <laughs> Ka edhe dy Jezusa. Do kryzojmë gishta apo do kryzojmë Jezusat? S'e duash vetëm Gishtat. të bëhet. Do bëhet, do bëhet dhe do të bëhet shumë i mirë madje. Do të jetaçi më i mirë. Sa tani pish çfarë? Do dëshosh shkosh në Fier vetëm për ato. Vërtet? Po pse? Shumë mirë do ishte. Në përpara vërt atë globin e fatës. E par globin e fatës. A e kanë para të blun. Shumë interesante şey, po për çfarë bën? Nuk e di pse është duket si si glob nga Kamza ai. Domethënë ka një një gjë shumë ka diçka Kamzalie është. Nuk e një. di se çfarë ka ai globi në fair. Domethënë që e e thon se ka punë arti, ka janë ça bukur New York, po më falni çë e thash. Domethënë se ç'është një glob aty afër Afër stadiumit Mecsave. Po afër stadiumit Mecsave në Shin Globe aty po ka një lloj madhështie se çka një lloj ka qenë aty për dekada, domethënë. Kurse kë ka një gjë nuk e di se çka një gjë. Shumë këso si si marrum më fahar, si imitoni po si arritam. Ë? Si u ka dalë boja aty? Nuk e di si. Nuk ka qenë bojë mirë, ashtu si, si, si lovër, si, më disi se çfarë është tamam. Ju nesër se kwa, ato është një artist. Kanove për shkëlqim është ideja. Claire Maguire nuk e ase ka thën Pluri. E tërë e tërë. Klemë e Guajrë, mishtashurë të Shield and the Sword Tanin në klubin e mëqesit ora Në shtete e njëzë dhe tete minuta Ju jeni me radio në komptare e Kleb FM E përshëndesim Nga Bulevardi të shmor të kombit Kdoj që t'jeni Në Shqipëri E më tutje Ćao You and I Feel so good to begin Within me When now it's me sa tem de tu Center of Tirana To listeners across Albania And the world The morning show with Glendi and the team Each morning from 7 till 10 On Radio Club FM 100.4 Mirë më në gjese Mirë se këni ardhur në klubin e më gjese Dora 7, 8, 35 Më gjese Më gjese Të këtu shumë Morning Si jeni nje Një shumë Mira, mira Një shumë Ollëta tha se koha do tjetë e mirë për ditër në sot me zonë e zotrin Po Deri të djelen kër mund të ketë një shans Për shqipë për sot me larta ishte 33 34 Ha? 33, 33, 34 grad po Hajtë më një për Dymër shumë, dymër pak Po pra pa, pa, pa. Umsuam në të në Umsuam Ha? Ha? U mësuan tani. U mësuam. Më <coughs> U mësuam po. O jave mi fitoën as për pra anagrama. Për pilot Memkinin, komplimenti. Wow. Oh, komplimenti 1990, i banumri Brunildës dhe fiton një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Komplimenti. I shtana gram për ti, mëson me bravo i Kom që. Komplimenti. Dhe gojë Zaldini ka një censur me një arbitër i cili duhet të jetë më se si Nëse si, po nëse si është pjëdja Si që them gjithë një Një arbitrë duhet të jetë m... më, impreht, ja. më Më impreht ja, Më korekt Më vigilent no. Më objektiv ja. më, më i shpejt, shpejt? Më i shpejt ja. Më i shpejt ja. Zgjega më gjithëm të me thëmë hmm. 0-69-20-7-22-2-0-69-20 70222 Lori, duhet të paguim bezdisur. Jo, nuk kam ide prandaj. Asnjë. Po mirë s'ka gjë Lori. Asnjë të vogël Lori? Hmm. Si do të dinjë një arbitër Lori? Mhm. Sipas teje. Ta them 0692070222. Jo, me kujdes se si dihet, më do ta djesh. Më i drejtë. Po. Jo. Jo, ah. Ta s'e gjetëm. Nuk kopijë. Jo, çajiket tolero. Këto do të përdoren këta tani, por nuk s'është dita e shqiptarëve. Çajiket toler. Uf! Si të çerë? Po bra. Ka qenë rëndishta? Ishte shumë rënd. Do të ikim më shumë do të ikim me këngë tani. Do të ikim me këngë sepse duhet që të harrohet në një farë mënyrë. Apo jo. Se po, ti ta... e dhëro edhe nuk të lejojnë këtë fjalë. Ti ke shfutuar një çerdhe me fëmijë më lorë. Si mund ti përdorësh këtë fjalë? Ti më falet, besoj. Ës nuk e di, është uh, si do të vesh para një nga ato dilema, do ke parasysh tek sa i njohim kolegun kur vëm dilemën? Ës <laughs> nuk e di. Do doje ti për shemb lorit i çedu koje 30 fëmijë apo do doje ti rrihje 30 fëmijë. Po, për sa kohë? Në mirë di ç'edukosh, Lori? Ti ç'edukoj për një për një ditë? Për gjithë jetën apo ti rrash se anë të veç? Po edhe Druri lë trama sër ç'së lë? Lë lë. Në shum madje. Lë dru. Lë dru dhe lë lë vino. Je, Ëh, në fakt varet se si ai e. Po ç'do kjo? Nuk e di. Jo më asim me a, të. Se po të dish tia hap zona e kështu se ardhë mund të ket pasoja. Okej, thjesht më pas fam këni ne mënisë. Mizdashu ju po shundesim që të gjithve është 8:38 duhet të shkojmë me muzikë mizdashu sepse Lori tha një laft picë në në radio. Duhet të harrojmë. Po. Si si si na baby. Oh mama don't play now baby. Si si si na baby. So let's go on the train now baby. Tell me, tell me if you love me or not, love me or not, love me or not In the past one you're my lucky now, lucky now, lucky now You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not If I'm fishing for you I'm my lucky now, lucky now, lucky now Duck in a, duck in a, duck in a and change are we to roam the mezzarella oh and i can wait forever baby both the bus no better them a shuffle for you oh boom chart to a love stop and now we get back to Blindy and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4 Enjoy it, people! Ja! Ja! Mirë më në gjësë që të gjithë dhe mirë se keni ardhur në krybinë mjë më gjithë nashur është momentit da një 82.5 minuta me që rafjala Ne jemi shtë ditë me ju nga mëra 7 dhe i nërën djetë këtu në valet e radios komëtare Klab FM mm. dhe jam mm. bashkë me këta Zotrinë të tu A nu i dhja se duken apo së duken? Unë dukemi së dukemi e altinit tu Zotrinja këtu është altin sula i me dishtat për pjetë <laughs> Uh, zotria të më falë uh, Zonja Zonja tjetër është shetë... Olta Rejka me... Me... Me, me është të dhe... përpjet A mi <gjithi> e <t> ti A mi dojë bështi <gjithi> Flokët përpjet për okay. për Kemi dhe, dhe... Zotin uh, Lorin Terezi Regizor Aktor Aktor Unë përpjet Ok Êshtë Këtë ashtu dhe në eroi i qëtetës Eroj i qëtetës <gjithi> <gjithi> <gjithi> Eroj i qëtetës nëmër 16 Në njësin 5 të në kërë qëtet Ka shpëtuar 35.000 dje Ka Lori vetëm djezon zotrit më dhe akulloret. Po, dhe deshi ka shkira akulloria. Po. Shëllitin. Për për të shpëtuar jetën e fëmijës. Okej, okay, mirë Lori. Atëherë kemi një lojë të vogël e cila për të ushtruar për ju është një lojë me dilemë. Ehm, uh, cilat dilema do të paraqësohen sot uh, zotit Altin Sulaj? Po, po, jam i ndëruar. Është i ndëruar. Jam pjesëtar dhe viktimë e kësaj loje. Është viktimë e kësaj loje sepse era shorti për të qenë viktimë e kësaj loje. Ishte i drejtë pra shoq. Tek apo çift zgjodhi tek dhe ka 2 dhe 4 bën 6, që është çift, vetova po, u shpëton. Po, është e vërtetë. Bravo. Dhe këto dinejmë tani. Para asaj të përgjigjesh altini, do duhet që të përgjigjeni ju. Oltan Delori. Pra ne duam që të parashikojmë se çfarë përgjigjesh do të jap altini. Po. Ato ta rimne ta parashikojmë altinin siç duhet. A të të të dali Olta? Ta njohi kolegun? Kushe një më mirë kolegun? Olta? Apo Lori? Qa ke Lori? Pëse më rëzit? Joja, zi të qënë okay. e kompozimi. A, oke. Okay. Pa të që keme Lori. Ska që shumë eksplosivti, mund të jeshtë da këtorën. Po. Okej. A tërë, a tërë. Altin duhet të lërgoash. Altinit do të gjëjt i shka tjetër, po, në nërkoj që unë kam a, dilemat përdo. Dilema e parë për, al par për Altinit do I gjaldi. Do të zgjilli ëh, që çdo mëngjes të gjeje në makinë një pul, po. Qi ka lënë glasa kudo? Oh my god. Apo she çdo mëngjes në anësor të gjeje një pff, që dikush e kishte lënë atje. Mund të jetë qeni ose njeriu. Por dikush e ka ndodhurolta. E di mm -hmm. që është një. Ëh, që është shumë e shpifur, por ka ndodhur që njerëzit Së kanë pasur ku të shkojnë në bajon dhe kanë shkuar në bajon në ashen sërë. E të më nëshme. Pra, Altin, do të anisje si ditën me një pull në makinë që ka bërë glasa gjithë andejë dhe ka bërë kotec gjatë natës. Po? Apo të gjej një kak në ashen sërë, zhdo më gjesë. Ndërsa së bretë për në punë. E, përgjigjë, Altin. Do të përgjigjë një ju si kur tishtë Altin. Në 062722. Qarë Pulën në makinë apo këto në ancesor. Sa e. Eshtë, eshtë shumë e mirë që ka si gjë lagësht. Është shumë mirë, çelapustil. Kujdes pra. 067207222 si do të përgjigjej Altini? Pyetja nr. 2. Altin. Do të zgjidhje. Ti mësoje cigaren një tëmituri ampan të mbyteshë në majonez Altini të mbytetë mbyte, të mbyllin në majonezë po Imagjinoj se të bjerë Altini në një kontenier të madh majoneze ku nuk bën dot nose A kjo është ka shumë majonez Tim s'u cigaren një tëmituri apo të mbytet në majonezë Çfarë do të zëjë Altini? Okej, okay, Volta? Po. Dhe e fundit. Altini do të zgjidhe. Altini se ti vet cigaren po nejse. Do mundohet jam thoj. Do të zgjidhe. Ja, uh, kjo është Se se e bën këtë. E fundit që kërkon edhe kjo. Një moment për uh, për të menduar. Do zgjitha Altinit shikonte porno me prindrit? Oh, po, kjo është. Kjo është shumë e bukur. Gjithmonë e ke bërë këtë dhe sa në në, më shumë. Ideja është, ideja është, sikur të punon bashën me... prindrit, të ulësh në divan me mamën dhe babën dhe të shohësh një porno. A po? Altini duhet vetëm në divan dhe të shohë një porno ku janë prindrit. <laughs> jo. Pra një si... porno me prindrit apo një porno nga prindrit, është si thuaç. Çojë porno bashën prindrit apo si shikojmë. Me nga e bën diferencën? Është po, pak a shumë. Shoh një pornobashme prindrit, ku janë aktorë të huaj apo të shikoj një porn ku janë prindrit që luajnë. Çfarë do të zgjidhë Altini? Kam imos tani. Ta Ka edhe fëmijë që kanë prindrit pornostar për shembull. Po patjetër. S'është ndonj problem besim. Altini mund fëmi fëmi mjekër, <laughs> okay, gjitha? Gjitha. Atere, të ketë një fëmijë tiu. Një fëmijë më i mjekër, siç është ai. Okej, mbaruam? Gati jemi. I keni të gjitha? Të gjitha. Atëherë para se të azhojmë Altinin në zonën e zotrinë edhe një herë. Pyetja e parë është të gjej një pul në makinë çdo mëngjes. Ti ka bër makinën kafaz? Edhe ka bër glasa apo të gjej një turd në në ancesor? Diçka -di që mund kaloj me si me po. hund të mbyllur. Panuhat. Pa firmar. Po. E dyta është të mësoj cigare në një tmituri apo të bjer në një kazan me majonez ku mund të mbytet. Dhe e fundit fare është porno ta shikoj me me prindrit, Anten Ivan, apo të ecë një video ku prindrit janë aktorët. Kaq 069 20 70 22 069 20 70 22, 22. Le qikojmë kush prej jush do t'jabi tre përgjigje Që anë identikim ato që t'jabi t'jabi t'jabi t'jabi altini Okej okay. Eja zotri U ktheve Je këtu Paba pa, këtu e Okej okay, shumira Letë fillojmë t'jabi me përgjigjet e tua altini Baba faqimin Olta i ka dhëm përgjigjet e saj Lori i ka dhëm përgjigjet e ti Edhë gjuhësit në 0-6-9-20 2-2 pyrë të e parë për të e altinë është kjo Shdo më gjesë të gjesë mm. Në makinë një pull pa? Që ka Gjithë makinën e ka bërë E ka bërë helaj që pare Me kroskote, me ullër dhe vjenë era Pull e ka bërë nështë Ndërsa ka bërë dhe vez E tjerë e tjerë Apo që në ashenësorin një cilin tis bret Nga Kat -i i dhjet, I kati i 16 Shdo më gjesë një turd Një Që njëri ka bërë kakën do me thonë oh. Aty dhe e kalon naty <coughs> E dhe është Sepse janë ato katët e zbritjes që E dhe që zotat shkelisht dhe të mësojsh me faktin Dhe të po tish që kosh dushemen në, në kvites Po, por prap do jesh brënda në ashenësor Ajo mbëllet aty po. Do të zgjidhja Ose pullen e, makin që ta ka bë e e Alternativën e dytë Që në ashenësor gjeja një cop Po si dhe janë bëje? Dhe me në frime gojja po qarë? Mm -hmm janqton jan jan nga këtë oksigjeni këtë vogël. Në maskë. Po do të jasëm okay, shkollën. Në kundrëgaz. Po. Okej te... shumë. Po më është. Po kjo za... makine e pastë po. Ajo kushton shumë. Ashensori në fundi fundit i tjetër. Po. Mhm. Gjemi mund të marrësh me shkallë. Po pra, pra, pra ke makin... <laughs> të... po. <laughs> <laughs> shkallë. Po pra, jo, që tam, më thjam ka 16. 16. A është okay alti? Alternativë në dytë. Na pra, ascensor pra si un. Na ascensor do tëonta Bra bravo. Na ascensor. Oh, Lori ka thënë ful ah. në makinë. Jo Lori, më keq shumë bukur pula më çfarë fjala. Më vjen oh, keq. Pra 1 pik për Aldin, 0 pik për Lorin Zojë Zotrin. -zo Alda 1 më mirë kolegun. Pa deri tani. Deri tani. Bli edhe 2 për ty Aldin. Po. Ti mësosh cigaren një të mituri. Ty të biri për shumë. Mhm. Ande me mosha 2 3. Po ne më që ta ja. bësh një video virale si ai thonë ne kit. Mos ka 2 3. Jo se s'kam thënë mirë të fitnë atash. Jo të pije. No, Mosha pesë vjeçare. Kur msove ti ojta titësh. Olta piu 5 deri 10 vjeç, pastaj e la dhe në stil. E lajsh pastaj 15 20, e lajsh prapë ta kam nis tani. Po jo të birit. Nice nice. Mund apo? Ehm, atë. Nuk gjej shembulli perfekt atë. Jo ja, nuk jam. Pra <laughs> jo të birit, thot Lori, sepse sepse do t'i largoj në aty. Ehm, pra një fëmijë Jo, mm -hmm. të të të birë Po që mund në gjaj shumë me të të birë Një shogu i ti Një shogu i ti Show, i, i, i, qerdes, i qerdes I qerdes në mërë gjeshë më djetë shumë, I ka shpëtuar Lori uh, Apo të biesh në një kazan me majonez Ku mund të vdesh Tësë është një kazan gjigant Kumon si do vdes? Një krasan gjigant, shumë <laughs> i thellë, ndoshta 3-4 metra thellësi me majonezeve. Dashë pa mundur të notuar më anë, s'e di un. Apo shumë. Do vdes. Do nuk donatosh dot. Në fakt, altin të gjithë do vdesi. Një ditë. Sa e di që në sekret beson se je një njeri i pavdeshëm. Por. Por. Por prati, mësosh cigare apo të biesh në majonez. Nëse vdes, vdes, nuk e diet. Në ditën vetëm që do të hedhim në majonez. Ti më sot cigaren më. Ti më sot cigaren për... një tmituri, jaçi ka mizerë komplet. Okej, okay, shumë mirë. Cigaren të tmiturit. Oh, yeah, bravo! Dytë vrojën me Kolori. Cigaren një tmituri. Një pik për Lorin, dy pik për Ondën, miq dashur. Është aq më e hapur këto shpithja finale. Mm. Dhe më vështirë për mua të ta bëj, por Sik do bëjim, qa ta bëjmë sepse s'kemë çaj jashtë. Atëherë do shikoj një film porno me mamën dhe babën? <laughs> po. Apo një film porno ku luajnë mami dhe babi? Ku janë aktorët? Pra ta shikosh një film porno bashkë me ta në divan një orë gjysmë. <laughs> ah po. Shikoj një film ku ata kan luajnë, thonë, ata janë aty pas, po ata janë në ekran. Prindërit mm. e tu janë po në serialtin. Një film porno ku luajnë mami dhe babi. Është më mirë thaa, ëh, sesa ti kishit. Po ska kuptoj ti gjë sa të thënë një orë gjys, hajde boka lë 5 minuta para po pastaj si ke di më ajo më në ashtu as e zgjuri vetëm ok mir atëre por no ku janë prindrit te pikë do të ngafitoj në zonën e Zodrin Lori ka thën por në veprindrit në ekran apo në divan me prindrin ah jo duhet pa te li të thënë më të pikë për ty Lori sot pse Lori mendoi që do donte Altinit të shikonte një porn me mamën dhe babin aty Pase po do kalojesh me tqeshme do ikta ashi bash. Po pra do i shjusoshin e par. Po tqeshur ka gjëra për tqeshur a <laughs> ty? Ja ku thotë oltas, shihash? Ka gjëra për tqeshur thotë oltas, shisë i bëjn, shisë i bëjn kod, shisë. Ja pra e tregon vet. Po si të tqeshësh me? Ja po flet një mamin, po flet një nën. Mund të shihash. Olor. <laughs> si bëjnë kodh. Si si uh, Alo të Lori. Po, po. Po, po. Këshoj Lori, po, me sy të mbyllur apo diçka. Ata i shi shikojnë pa pritmas gjatë filmit dhe gjithë mrziten kur fillon skena domethënë. Po, pra, gjithë janë këtu. Gjithë, ju duhet të parë diku tjetër, po. Po pse duhet ta shoh vaktin un ku për shembull janë bëu un? Ta shoh, ta shoh un. Zodri. Janë për nostalgi. Po, ke timon zodri, ne mendemi altini me primin e ti. Po, po, është tempari. Se më ka qen empatia timon zodri. Vë veten këtu tash me neuronet pas syr. Si do të shikojun aktin ku çka ti aty? Për çiqë pyetjeve historin. Kato ngatroma në fakt. Këtë ngandroshje. Jel, Lera Lera. Je gjenin prandaj. Gabim bërë. Është gjenin dhe Hera. Je gjenin edhe tani. Sot zemra më. Mirë, bravo ti <the> shoq. <coughs> <coughs> Atare, uh, gjithsesi Lori vetëm një pikë sot edhe si gjeni, ndërkohë që Olta e gjeti në 3. Shumë mirë se unë e një olema, Altinin. <coughs> altinin të lumt. Kthehemi pas vânglum në Jesit, ju përshëndesim që t'ju urojmë ditë fantastike. Ora 7, 8 e 57 minuta. Mëngjesi. Mëngjesi. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e radios kombtare Klavefem. Halo. Haj. Oh. Tregullojm pak kravatën? Jo. Mm. Oh. A sintëses strechingun në mëngjes? Ne do të bëjmë një program për strechingun zonën e sotrin. Ta jëm një orar. Ne gjejmë një golt së re që Duhet në faktë Irin mirë të streqet Gjash dhe... më shtatë patë sherek Që tjetë këshu Edi që të duhet E gamë patadhe Këta ide e falës mërgjit televizionet Pse e falës Ta bëjmë ne A të ashesim Dë që o altin Të temi që Kur i det janë të mira po, Në vetëm pa, që s'ti vjedhin Po duhet edhe të luftosh Që t'i bindesh Ti im për noshpër Po Që shtosht a i Ta i libri A i t'i bim Me gjitha dhe A ideja është thonë pra, një divan, një divan, një tapet i bukur, ta. Dhe një lule. Po themi atje sa për uh, sa për dekor, dekor kështu. Ta. Pa. Pastaj një, një palë stretch, që bën stretching, që bën stretching Io, në mëngjes, atje në një palë stretch, një vajzë dhe ajë ka të veshur ose pa të veshur, oke. Ka një vajzëre që bën stretching, bën mm -hmm. një njështis, dora, ato ushtrime gimnastikore që duan. Duhet të mbarsh nga sidorar, po. Ato hapjet e ato gjërat dhe po them sukses i jashtëzakonshëm do ishte. Ka njerëz të... po, që duan të dëgjojnë ata që marrin telefon çdo mëngjes. Po pra, ajo është një tjetër target. Po, janë edhe një grup, po, grup tjetër po, që nuk duan këtë gjë. Demokratica në aksion po ta çan kapitinën po, e tyre, domosë sa... dëgjosh njerëz që leqish dëgjojnë mirë. Ha shumë elasume. Dhe titra është nuk është se është i kushtueshëm, një thjesht një vajz duhet për një takim në divan, divani mandje mund ta kthesh në fund të situatës, do të shpër. Në merë një nga ato divane këtu te kjo te nëntkaçet që janë për dorë. Sa do të shohë ajo goca? Nuk ka nevojë fare. Do të jetë shumë rënd. Aish, ja 200... maximum. Maximum. Po. e rëndë. 45 kg. Ai, ja 50 maksimumi. Maksimumi. Tjetër edhe pak e gjatë. Po. Edhe një tapet e një vazë. Blonde ose brune, pa. po ska rëndsi, po. Dhe del një emision super, vetëm stretching për, në, në mëngjes. Kaç? Dhe mësuaj Lori se do ishte duke e parë. Wow. Ne të ishte pjesë, për... kjo të ishte e mirë. Po unë mendoj që do ta bëj këtu ne, në një orar tonin këtu. Që ta stretchim këtu. Dhe shiko ti si ke gjithë punën. Ti spiç, midis spota bësh 105 atë, mund ta tinin. Atë mund ta bësh një regjistrim, mund ta bërtim me regjistrim ora. S'ka rënd si ti jet live, mjafton te ket iden sikur është live. Po ju s'duhet, nuk mund të bësh mëngjes si sepse njerëzit do të strecohen bashkë me të. Interaktiv. Po e regjistrojm dark e hudha altini se duhet audio dhe figura patjetër. Hamaha, jo të dyta më në anë, sa të dy. Ne vetëm ta shohim nga televizori ne. Ky ta regjistron. Ka humbë regjisor filmash porn, domethënë. Po se ky nga që do të shohë, domethënë ishte ishte një kështu klishe tipike e pornografisë. Po lëre më ky që është porn me printërim. A djali i audios dhe djali i kamerës dhe aktorëve vajzë. Nuk na i ditë ta zgjum kush e di çdon donë, domethënë. Mendoj se e tepruam sot me et e tepruar me edhe pjesë. Po thjesht po them që mund të ishte një që shumë mirë, yeah, stretchingu. Absolutisht. I mëjtesit. Ofta do mjamim drejt një ditë kur kur ta bëjnë të tjerën, pastaj që të bër... ashtu të shohim. Dalin në njëra, kështu që të bëhet sukses e kështu me. E famshme. Po nuk vesh stretch apo do e kisha bërë um, dhon se ç'è problem. Po bra. Për la që nuk i vesh stretch. Dash të fundet më shumë. Kërë të këtë në emision me fundë Si ga që në iskeqe Oke, okay, dakor, me që këtë ide në dham Ide në një vajsi që bënë streqing Në mëgjesmi që da shurë në njëri nga televizionet Në mënyri që ta shikojmë edhe të streqojmë I në bashkë me të Sepse streqingu thonë pra a, Si të thua, shtriqe e muskve Êshtë Shumë i do muzdo shumë për gjithë truven Po Edhe në bërvajtin e dides hmm? oh. Panikta Sezoni i ri televiziv është duke ardhur. Po, pa, edhe pa, pak ditë kanë mbetur edhe. Ka I ket gjithçka. Dhe ka shumë gjëra. Lajme të reja, goditun se çfarë zhvendosje, njerëz i shërbë, figure, domethënë është ide të reja. Ide gjila, geniale, gje, kreativitet, inovacion. Është ndryshe. Gjithçka mm -hmm. <laughs> <Për këmision, dhysha. laughs> më vjen ndryshe, do të fjela ndryshe, shkalla më e përdorur më është tash gjithçka ndryshe. Një emision ndryshe. Klisheja më idiote. Që thonë njerëzit, gjeja më mediokrë është kërë thonë, do të jetë një emision në ndryshë, athi. Si që kanë që në ndryshë të gjithë emisionet e reja, gjithëmonë, gjithëmonë, gjithëmonë. Uh, po këtë mundan i do jetë, qarë ndodhë, qarë te kë... Te klanin blidhen qunënët e po, dupleksit, qunate... ashtu do quetë mm -hmm. dupleksi, kam përshqybjen? Po, diqka e ti ndodhët. Dhe dohet apartamenti 2XL ja, do jetë por i hequr nga vizioni, domethën mm. nuk do të jetë më në vizion. Në vizion, dhe turi është paketa. Pra po nuk është ndërtim Edilal, është ndërtim i firmës tjetër, kompania e Sandrit i B-së që tjetër. Po. Si Sandri. Se di. Se di. <laughs> Se di më. Nuk e di. Shumë sikur. Po fjala është që pra lëviz atje pra, dhe vin në çun atë, ëhë. Mm -hmm. Vjen turi me turi me cuman. këtë tjetër, me Julin, me Julin po, me Albanin. Me Albanin po. Ëma të tjerë. Kam 100 vjet që s'kam paratë emision me thënë drejtën. Po. Edhe s'kam parashirë. Kur fillonte? Por tani do kesh mundësi ta shohsh. Tashi mund ta shikojmë. Po do të jetë ndryshe. Do jo, jo vetëm që do të jetë ndryshe, po edhe Po edhe shtrija. Së shpejti ke, ke bërësh. Do të jesh në platformën e durë, ku do të nëse shfarve undan shumë këtu tash. Me gjithëna suksese me para ndryshon nga apartamenti në duplex. Po. Në Qar tjetër, qar ka ndryshime të tjera? Ama kushe kështë kërë? Ka... Jonida mduke do bëjmision jo Jonida vë do bëjmision në Top Channel po Po Qëtë dhe përdoj vetë Mhm mm Jonida shehu, zahenë zotëri Dhe jetë mduke njerë në jam, diçka në tjilë Dhe jetë të... Se kam... S'kam fullur me Jonida në vetë Do doj ajë qëtë dhe shu, po Po do kemi ko Do kemi ko Patjetër di diçka këtu me artist me tip interviste me tip me ver me nuk e di diçka kam dëgjuar Shaka Hoxha do bëj prap sportin? Shaka Hoxha do bëj ndeshjet. Ndeshjet po sërish. Rikthehet para me ndeshjet ndryshe. Shumë mirë. Çaka tjetër Ronaldo është te Juventusi? Ndryshe? Ndryshe Ronaldo ka shku Juventus. Po. Se kam mëntur për këtë që është ndryshe. Ën popi do të bëj ato dilemma po dilemma dilemma quhet që është kushka kush kutia që ka pas bërë Keldeni po në ç'vend apo po është dilemma tani në si ç'vend në ku do të më ka sharp në top e kanë fjalën në top atë kush do ta bëj këtë se thashmë ska ikur dhe në top po edhe Valbona Simlari do bën një mision po ajo kupeve Valbona kush Selim Llari ku te Klani ka rrezik te vizioni rrezik te ora te ora okay te ora wow e di Anjeza ma ngaj kur nga topi dhe ka ardhur Stella Cotri në vend të Anjezës. Por Anjeza do bëjë një emision se pas tek Zaguzit ajo platforma e madhe, por nuk di ç'emision. Emision ku? Te Klani? S'e di se ku mbaj. Ço di ti ku tek net bën një emision Anjeza Ma Ledvi. Anjeza ndrujë thoshta diçka e tjera. Anjeza si ndrujë. Ja, <laughs> Anjeza ndrujë. Dizashnikët për streçingu. Anjeza si shpirt e përqafojm. Fort. Fort. Edhe jo vetëm. Ëh koleget e tjerë, po. Përpara i bën shoqëta Anjezës. A? Je pa për stretchingun. Për stretchingun nuk e di, a një mund ta bënte stretchingun fare mirë, pse? Ka ikur edhe vajza e sportit, si e ka, ja. Bora, po më duket, Bora më duket se thon kalvizur po. Kalvizur në Amerikë, ja tash atje. Bora ka shkuar në Mars. Okej, është aventura tani është po nuk e di nuk e di tek te prindrit në Amerikë O kishte thënë që ikte nga Digital bekeni fjalë A ka ikur në Amerikë ato atë oke çem muzika në sipërnërcip edhe Viola Spyro tha nëse shikonin në ekran ata do të mik në Amerikë në vendin e anës edhe un po sërdhat do kemi edhe Lori po sërdhë shtator ndryshe shumë praktikë të reja po besoj do jetë akoma atje opinion si siguria masë si çdo herë trazoj shumë rat ca Dhe du të drushit të jetë Se rrish në topë E si ju ka përbet e indekleratot Ka shumë vërmante të reja Ndrysh në drushit të do të, të për në fund Fa e gjithë të vizion dhe shovit Ndë <gjë> shovit gjithë preshë zogar Ndhe një vit tjetër Ndhe lenës a nxelin dhe të fëtuarit e zakon Po ka ndryshuar janë pjekur një vit e, Ka ndryshuar lenësit të mullet anjë në të djad Dhe prej okay. që të mullet në të majt Një jo, mëse ka është, Ka interes ka. Kursa, Në Lamborghini Se së është në Amerikë koli Po, aja është double seven Komplet double seven Unë dhja që dhe koli kështë të shkuar në Amerikë Pas ka qenë ke vizioni gjithë të vitë Po, po, është vizioni ka qenë të dojetë Po kusha pa? Po, varsi është hikeve, vizioni Po, jo, më në kam parë regulisht ma dhe Bravo tje Ka plëqyer Këtë jemi mba spak, zonja dhe zotrin Në klubin e më njësit, ora është ta një 9-14 minuta e 28 sek Si tu ashtë uh, pasqyrën <rk> e <rk> sezonin të rritë televizirë, <rk> da zjesë morën veshë, po. Do jetë ndryshe, do jetë ndryshe. Këtë një nënte, të të mëndit minuta, mirë mëgjesi që të gjithë, mirë se keni ardhur në programë, shkrypë i mëgjesi që pëndishtë në mishë dashur Mëgjesi Mëgjesi, altim Morning <laughs> Kemi një të nësur, olt, që... a Që ka qëlluar e fort E fort, pra Gjoni mm. pak Si që them gjithë një, një, një arbitrë duhet jetë mm. të jetë më Më të shfarë As një hanës No, jo. më as një hanës, do ditë komplet as një hanës Më, ishpejt, jo. më, ishjuhar, ja. më, më i shpejt, më i zgjuher, më inteligent, më i gujdeshëm, më virtuaz. Jo, jo, jo, jo, jo. Mm. 069 27 22 2 069 27 22 2 Në fjallat do dali, por leta gjenë vetë. Leta gjenë, bra. Si që them gjithë një, një arpitër duhet të jetë më përët. Hmm. Hmm. Më pipë. Më pipë. Mëpipra, më çfarë më do më të jetë një arbitër? Më çfarë Selenam, mm. një arbitër duhet të jetë më mm -hmm. më ëh. Çfarë arbitri je ti? Okej. Okay? Po. 069 20 70 222 069 20 70 222. Le të shojmë pra. Le të shojmë. Ishtë moderatori Top Channelit i e për uh, fund në Bejaris Mos, kush? Po Martohet me një djall Eh, ah, po e... Martohet me një tjall Kanë plasë rjetët Kush? Si ishtë të njërës? No, për të të? Po Bravo Kush është ku ishtë moderatori? Michel Reina Michel Reina? Mm-hmm Që është ku Michel Reina? Që dhe mm -hmm. pas Top Channelit Michel Reina? Që të qenë nga Reina Ndërsa djallit tjetër që e Tian Që e që e që e të të të të të të A, Londor. Po ti nga <laughs> <par> <laughs> <O, laughs> si e di gjithë këtë? Ai lajzova para te. Dreqje, baba. Dreqje për tash i them. Me thën drejtën aty. Ata tregon njësiç puna e këtij Michelit që është martuar me një djalë. Edhe kur ka qi moderatorin. Po tani kje? se si është puna që martua me djalin, ato janë ndjenjat e tij dhe. Më mirë, dakor, më mora vesh, është homoseksual kjo, nuk është ndonjë habit tani. Shkoj të u martuan në Londër kë, dolën fotot, komente dhe sharja pafund dhe tani ka marrë një vendim drastik. Që në Instagrami, nga Facebook, nga. I mirë, I pa... Po mirë, a i do jetoj në Anglija, po jo? Po normal Po mirë, po në mave, se po që a thonë në Tiran Po një se të prishin t'i dhe në Shqilija A prishin të rezim A prishin po t'i letëzosh, po mos letëzosh po, të po prishin fare E ja, po e, ja kanë drejtuar direkte Po e gjithë në Anglija, në Anglija, Anglija <laughs> po e gjithë fare Po prishë gjitha mua Po mirë, thua ti po, jo. po mirë Po jetë të lumë, të rëthe mu Jo, ka vetëm një gjë, që mos është që gjeri, për të martuar <laughs> Atë frikësi. Sepse sepse, pa, pra. sepse, okay, e kuptoj, është me një djalë. Edhe kjo mund t'i bëjë njerëzit që të mendojnë sikur, po kjo martesë do, pra, si do, do të ketë të njëjtat probleme, e kupton? Po, sikur dikush do laj çorapë, dikush do lajenët në këtë martesë, ku diun se çfar. Mhm. Dikush do jafi për sfir. Dikush do gatuoj po, sepse kto e bëjnë më rrall. E bëjnë më rrall. A, ideja është nuk u mbetet hazer, po. Më më fer. Ka më baraz ide. Ktoa punë të shtëpis. Po, po han në përgjithësi për punë tash. Po mira, mirë, mirë. Një sekondë, se ka edhe që janë prapat fare, se varet e, edhe me rolin, po. Prapë punë, po nuk po flasim për atë Lori, po flasim për faktin që prapë janë shumë të rinj. Po, shumë. Ky është mirë apo jo? Edhe me nuse vë të grua, vë themim, prap të po të kishte qenë grua, po themi, prapë dish shumë, shumë. Okay, të rinj. Po do ndahen prapë si meret tashi. Çu është nice. Okej, me urinola. Nje bën një bund shumë i çuditshëm, që kemi nga të gjitha, jemi tolerant dhe Djebër shumë mundi uruam gjithë gëzuar Kurban Bajramin, që është një, një fest fetare një Fest mistuimane, sigurisht, konservatore, ku theren uh, Theren kafsh për uh, një traditë uh, mirësie Mali Tomorit është <laughs> Kurban... bëj kuqë maravesh Po bravo, bravo shumë gjak për... Uh, me gjithesim Kafshet e shkreta do me tënë, e kanë këshuam uh, E kanë hak një so, ditë një <laughs> ditë Me gjitha dhe Ditë në tjetë përse uruim dasmën një, një djali që është martuar me një djali E cila do të ishte haram, po themi po ta kishim të ndjeje. <laughs> <laughs> Nuk ti jonglosh këto gjëra to, jo sa so se zotish. So Para mos është bashkë, kako di nëse çfarë. Nëse mbasaj, ëh. Nëse më sigurisht s'kam ndoturazi. Ja, duhet duhet i balancosh pra që gjitha këto. Nuk se dia. Ose se dia. Viaolta ja, është është Ola që na është. A të informojmë diçka. Kam madje dëgjuar dhe lajme nga Ertogruli. Hë mir Ertogrul. Baba për herën të dytë. Baba unë se se di fakush është Ertogruli, kështu që asun se. E di që mos e ai ai një minutë, është një pa, pa, me bukuroshi pa. Ka. Tip simpatik është. Po po, është gjithajti. Po tip macho kështu, jo jo nga ato si si maton me. Jo jo. Ky takut kokën. Ky është më shpalt gjithkohë ndonjë. Maton ndëlla pse është macho është vetë patjetër me prerje kokash ndoshem po rolin që ka jetë yeah, ajo ashtu këtu është element shumë i këqë, shumë paçart. E di, shoh që pas kërën çik dashurime ato, po nesër. Ose në filmin. Do të thotë se señor, nëse me shpatën e tij. Po. E di. E, pas <laughs> reagimit, <laughs> nuk shikojer ato grul, nuk nuk kam kështu tendencë. E po, mira, <laughs> elementi. Ai tirojn, tirojn. Bravo, çop. Për sa herë është për babaj këtu? Për të dytë, a? Dy herë, po. Kishte një dial tani u vëmë vajs. Bravo, çop. Urime. Kaj tani se do më quheni tash e them me xhepës. Jo, jo, ti s'e thash edhe me xhepës. Po do të të them me xhepës. Vetëm lexoj. Vetëm libra, kujdes libra. Po, po. Libra jo, se futesh tek jo, thar. Jo, jo, ato si lexoja. Jo. Jo. Ti kan lexuar një libër që jam kaluar. Çfarë mund budallaqe? Ti i shok që thoshë që këy pret koka ashtu anaj këtej. <laughs> se m'an kujtove po, këta. Po. Gjotinë. Mm, është një mjet që është bërë kasten për atë punë, bëja, po jo. Po, është vërtetë. Për koga? Po. Po dëgjoj një ditë që, që shpiksi gjotinës. Nuk e mbaj mendë mirë tani, po edhe nuk po përtoi që të futem në këto Google-at. Shpiksi gjotinës ishte një mëngjecili po kërkonte një mënyrë sa më humane. Por sepse deri në atë kohë, kur bënin këto vrasjet, tareishin si kecat. Ose me thika të pampreta, ëh. Mm -hmm. Qishkaqtonin vojti. Ose me varje me gjera do thënjë, me dhe me përpëllitit Që për prap Në kujtë do më të të jebë të thoshe që të ketë një mënyrë që i dënuari Një fundilet Tiki direkt Tiki direkt, pa endjer Dhe ishte që tu ashtë <laughs> gjotina është fryti i, i, i dhemëshuris Së mjekot mm -hmm. I dhemëshuris për njeri unë Edhe është kach Kach e mprec Me vështirë me esil trurin mërdal kësaj Sekjotina është tekvon mjetit mershëm për ç'është bër, enkas, si për dhimbshuri, për për t'i dhënë fund shpejt. Dhe me këtë Po ky nuk, jo, po ky vetëm nuk parashikoj këtë pjesën që thuhet që në momentin që pritet koka, pse ajo që, që ti e shikon, ai që shikon po. Këto ç'se bashë vetëm ai. I gabuar më keq, po pse? Ajë, po të pritej koka me gur stralli, do ishte. Po më të, të mersh më pas. Ajë shumë jo. të mersh për shkak, është ngadalë të fare. Nuk mirësh gjohtina në këtë rast. Është si me me u dënuarën vrasje me Kastravec. Po, gjynë me Kastravec si është vdesur. Do të bjerë në Kastravec pafund, pafund. Derisa të arrish në vdegë të plot. Derisa të biri Kastraveci i duhur në po. vendin e dur. Prandaj ishte një pyetje në ndënie do ishte. Do të preferoj një vdegë me gjohtin apo me Kastravec. Vetëm pasi shumë njerëz zot thonë si me Kastravec do bëshim pishëm në vogël. X. Më sima silla të gjohtin. Se të kjo këtu. Këtë më rritë gjithë të e Se pëndi e mirë Something Human të animi shdashë Ga muse Nice <laughs> Olë të pëndi e mirë së lixë Êshtë ok, është ok Gë më rakë Anë with the only heart to break When you come back home and all the lights are out And you're getting used to no one else being around Ditës në klubin e mëngjesit Kur të edhjoni këtë këngë në Radion Klab FM Gjëtë klubit e mëngjesit Dërgoni së mësëm e tekst Këngar ditës dhe emrin tuaj Në 0699 2070 222 Mesaj dërgu e fi par Fiton një durat Këngar ditës dhe emrin tuaj në ditësorës 7 dhe 10 në klubin e mëmësit në Club Fem në 100.4 Mjë më gjësë, mirë se keni ardhur ora 7.9.38 minuta Ju jeni me radion komptarë KFM Mjë më gjësë që të gjithëve Klubi më gjësë që po të gjoni Me Blendin, me Altinin Hello Kemi këtu me ne, zoja zotrinja Olta Regan Mjë më gjësë Dhe Lorin Terezin gjithështu Mjë gjësë, më gjësë Dhe atë me i moment të një përtfolio pak për Ecosoft I cili është produjës indokomptarë e sistemeve të ratinit të ujit Që u themelua n në Ukrainë dhe është sot njëri ndër pesë prodhuesit më të mëdhenj në botë të sistemeve të trajtimit të ujit nëpërmjet teknologjisë reverse osmosis. Në pesë kontinente dhe mbi 50 shtete, edhe në Shqipëri, përfaqësuar nga Teoren, këto produkte të EcoSoft-it bëjnë të mundur që uji që vjen nga kanalizimet e ushqesit të filtrohet në një mënyrë të përsosur teknologjika që e bën ujin të pastër nga të gjitha, po themi, të dhënat bakteriale apo të tjera, por ruan vlerat minerale të ujit dhe e bën atë të shëndetshëm për konsumim nga fëmijët, nga plejt, nga, nga të rinj, nga të gjithë. Në shtëpi dhe mund të jenë këto produkte EcoSoft me reverse osmosis, përshtatshme jo vetëm për shtëpinë tuaj, por edhe për bizneset, sepse ka masa të ndryshme e mund të i baguani pastaj me këste, me interesin zero, që e bën pastaj edhe më ekonomika. Por është një zhidin shumë e mirë, që të mos në krejsh bidona, e të mos bësh uh, pa fund plastik si ambalajsh uh, që mbetet në bas ujt, duke kujtesur edhe për shëndetin, por edhe për ambientin një herësh. Ekosoft. Nga teoren. Kështu ollë ta. Gatë jamën. Gati për çfarë zemër? Ta blen një shpirt. Ta blesh mi zemër. Ta blesh. Faleminderit shpirt. Shumë mirë. Me gjithëto organe jetësore që përmendëm këtu më, më ish dashur, shpirti e zemrës, mushkëria e misionit, syri vesh i Belgjisë, mesi buza etj etj, ne shkojmë tek muzika. Devi ngjenden e Sia. Flames, nëntët dy zëtë një minuta Radio Club FM Dashun klubin e Mëngjesit, mirëmëngjes, shitë të jini mirë se keni ardhur në Radion Kombëtare Klave Femun. Ju jam blerë këtu bashkë me Altinin Oltën dhe Lorin Zhëmqes me ju nga ora 7 deri në orën 10. Ne ja ju jemi edhe në këtë fund e misionin pothuajse. I i i. Për Oltën, për të mbajtur shënim për sot. Po. që ministri dha premtimin se në vjeshtë fillojnë punimet për për të famshme në bypassin e Fierit, po. Ëh. Kjo është një realignment. Ditën tjetër do ta kujtonin këtë ditë me mall. O zoti mall trafikun që keni ngrën aty do ta kujtonim më. Kitem do kujtem nënt vitet se gati gati krijohet përshtypja sikur kjo ishte një risi e kësaj vere, por un mbaj mend çdo ver këtë gjë e mbash. Vera batan, të shkuara e e shumë o. e orë të pafundme domethën sa sa vjen bëhet më keq, kjo është mm -hmm. ideja, sa vjen e bëhet më keq derisa nuk mban më, më. Nuk mban më. Kështu që çdo herë ka provuar edhe vetë kryeministri që nuk nuk ka më nuk Nuk çty, ka nuk qëndruar dot mnd trafik i zjotës. Sa është? Poziun e pam. E ka thënë që. <laughs> për fat. Të... Duhet bër kjo. Duhet bër kjo punë. Duhet bër pun kjo se, se plasin shqiptarëtu. Plasen. O po plasin edhe tuaj tash. Se po na merr, po na merr. Uh... Se kemë arsyesh bën gjithë ato video, bën gjithato promocione, gjithato ku diun, të dalin përpara me mm -hmm. Shqipëria busqëshe, Shqipëria ashtu, pastaj dalin në llafet e kësaj. Sa ata do të tregojnë historinë, ndë thon ata ah, është një historin, qytet që vetë fjer. U aty ngjet. Ëni në levë këso. Aty thunën ta Shusha Duhet dhe adresuar Kaj keqa dhe me thënë Leti po. japin dorës Dorës po E ty thunën për të mbajtë në mend për uh, emisione në sotëm është që Lori Mishdashur Nuk e ka marë qelsin e tiranës Por dje ka në, shpëtuar dhe. Jetën e shumë fmive Të qerdes nëmër 16 Dhe me thënë fmit si shkin atje Qëse mos skaqim panik. Por Çerdia dhe ishte diegur, po mosa kishte parë Lori, që Çerdia po digje kishte sepse doli para kullore. Dhe e pa që po dilte tymizi, tha ai, tymizi, tymizi. Dhe kjo bëri që Lori të njoftonte i, i pariziarfiksin. Pa, unë e morr. Ky e morr. Policinë mori diku tjetër, ziarfiksin e morra. Morri Lori duke Bravo. shpëtuar çerdhen godinën numër 16 ja ku e kanë. Dhe duhet të rrezikuar akulloret e ti. U përfshin nga flaqet mbremën e sotme. Çfarë deklaroi Velia i thot për këtë? Pse kta ka kapur gana politike? Madh kjo domethënë. Çfarë deklaroi, lutem? Çfarë thot publiku që të deklaruar? Dhe jo, jo, çfarë ka deklaruar në inaugurim thon kanë ato kontratë. Do të thotë Velia ka thënë se kjo s'do digjet kurr, po <laughs> mund ta <të> vërcën <beton> për dashje. <laughs> hmm. Isha që ishte pas një shkëndij për kështu. Çfarë thoshte? Një pajisje, po, pajisje. Po gjithsesi ajo është bër një re, xher dhe re domethënë. Ko të fundit është rregulluar. Po bravo. Kosa funë. Jo, kjo që fal Lori është fal Lori su shipon. Kudo që gjitha. Këtu është tikur, nuk është tikur fal. Zoti Veliaj, ta shoh mirë këtë. Lori na tha vengjë që zafiksit erdhën në shpejtë, mm -hmm. erdhën në kohë. Erdhën për 7:22 i mora un 7:30, 7:15. Kishin ardhur, bravo. Shikom. I lumt. Kështu që të lumt Lori, je një hero. Ishte një hero i vërtet. Shpresoj të na dëgjojnë nga bashkia në këtë moment. E marr në shtetësi shqiptare unë tashi apo? E kemi këtu jo, ti do të marrësh ti nderi qytetit, po. Shtetësi shqiptare ta japim ne, ta jap. Ti merr direkt pasaportën Lales, bëhet. Asha për diplomatiat. Ëh. Pse ti sia ti e Kosovarit e? Kosovari e. Si Kosovari, po i forca. Dhe të tajabim, Lori Dhe tajabim, tajabim He, orkesës e jini është duke ardhur mishë Da qëra e o është në valet e Radio Ska Klab FM Nga ora 10 deri në orën 12 Në mesdit me më të reja të muzikës Në atë që qëhet Music Box nga ne Të klubit të mqesit Një dit të mbarë Se cilit për jush gëzuar 22 gushtin, gushtin Dit e mërkur Dita mbarë Dita mbarë Dita mbarë a 3